Чому ж батько ніколи не говорив про неї? Друга жінка допомогла Зоряні підвестися і сісти на лавку. «Це сестра твоєї мами, тітка Соломія, – говорила вона тихо, лагідно, немов малій дитині. А я друга її не Бога, твоя кузина Галина. Боже мій! «Зорянка ж, напевне, нічого про матірі не знає». «Звісно, не знає», – сказала Соломія. «А цей фацет усе життя робив вигляд, ніби сам народив дочку. І брехав, що на моїй сестрі лежить проклін. А він сам її закляв». Батьку прокляв маму?» – здивувалася Зоряна. «За що?» За те, що покохала іншого, зітхнула Соломія. Кого? Ти вже доросла, тепер можна й розповісти. Зоряна машинально, за звичкою, не легала, озирнулася, шукаючи очима дідуха, але той зник. Мати покохала полковника Юрія Отмарштайна, начальника штабу Української військової організації, розповідала тітка Соломія. Його потім зрадницьки вбили. Батько тебе забрав і завіз до Швеції. А бідну Зоряну паразит прокляв. Вона від горя занедужила на серце і померла. Якщо він такий паразит, тітонько, всміхнулася Галина, за що ж тоді ви його все життя кохаєте? Це правда? здивувалася зоряна. Та що ти, Галино, при дитині таке говориш? збентежено прошепотіла тітка Соломія. Коли це було? Я вже й думати забула. Хай-ой. ще більше розвеселилася Галина. «А про що ви тоді думаєте?» «Невже про своїх хворих?» «Про нього тільки й думаєте. За нього Богу молитись. Та ще про Зорянку. Завжди говорите про неї, як про власну доньку. І завжди, коли читаєте в газетах про її сеанси, стверджуєте, що вона пішла в матір». «Помовч, Сороко, тобі цього не збагнути», намагаючись бути суворою, сказала Соломія. «А я розумію, тітонько, про що вона. Це в нашому роду всіх?» ну, «Можна сказати, що так, дитинко. Ми із Зоряною, твоєю мамою, ховалися від бабки на горищі. Крізь стелю вона читати думки не вміла, а якщо в одній кімнаті все про нас знала, обличчя її посвітлішало». «А ти, я чула, навіть гроші цим заробляєш?» «Не ображайся, доню. Це дар від Бога. Мабуть, нам так судилося. Я теж до нього інколи вдаюся, лікуючи хворих. Ну, вони всі, правда, піддаються. Твого батька, того паразита, їй заворожити не вдалося». Її вставила Галина. Та «Якби я тільки зажадала!» Засміялася Соломія і стала зовсім молодою. «Ти уявляєш, зорянка, я досі його законна дружина!» «Чи я?» «Да ж твого дурного батька!» «Як побралися десять років тому заради конспірації, так досі не розлучені!» «Ой, тітонько!» засміялася і Зоряна. «Я сама маю такого оперативного чоловіка!» Ніби почувши, що про нього йдеться, з'явився дідух. І схвильовано зашепотів. «Шершні! Негайно тікайте!» Соломія і Галина на квартиру на Кохановського. «А з тобою зустрінемось у Мюнхені в готелі «Байіршехов» у 406-му номері». І побіг, ховаючись за гробовцями. Москва, листопад 1937 року, відріздва Христового.